Це була не моя провина, запізнилось твоє каяття. Для прощання потрібна хвилина, для прощання ціле життя. А все так просто, як трави і квіти, як небо і вітер, як сонце рябе. Я вже навчився себе розуміти, тепер учусь прощати себе».